Radio Maranata är i sändning igen. Varmt välkommen att vara med. Jag heter Berno Vidén. I det här programmet så ska jag fortsätta på samma ämne som förra veckan. Du som lyssnade då vet vad det handlar om. Den ekumeniska rörelsen och dess bibelsyn. Jag har till min hjälp en bok skriven av Belfrag, en bibellärare och författare. Han har skrivit mycket om tidens tecken och så vidare. Den här boken den skrevs i början på 1930-talet. Och i förra programmet så tog vi upp om Jesu liknelse, om sederskornet som blev ett träd. Den här gången ska vi tala om liknelsen som följer. Det är alltså en liknelse i Matteus 13 och liknelsen om surdegen är det. Det handlar om den ekumeniska rörelsen och jag måste säga det att kyrkoekumenik är något av det tråkigaste och farligaste som existerar. Faktum är att så många människor genom kyrkans lära leds in på villovägar. Man leds in i en falsk trygghet genom kyrkans olika sakrament just det här att sakramenten verkar nåd. Faktum är att bibelns lära, den är så klar och tydlig. Det handlar om att tro på Herren Jesus och utifrån den tro vi får då på Guds ord, på det han säger, på hans löften så överlämnar vi vårt liv åt Jesus utan sakramenten, utan att någon präst ska verka för oss Genom att utföra eh, Vissa riter då Men eh, nog om detta Nu ska vi gå rakt in i Den här texten Och jag ska börja med att läsa Bibeltexten Matteus 13 Och 33 Och därefter så ska jag precis som i förra programmet då, läsa en del ur Belfrags bok om den ekumeniska rörelsen och vi frikyrkliga som titeln säger Matteus 13:33 En annan liknelse sade han till dem himmelriket är likt en surdeg vilken en kvinna tog och blandade i tre måttmjöl tills allt sammans blev syrat. I de här liknelserna som vi har i Matteus 13 så talar Jesus om himmelrikets utveckling. och Den första avdelningen som vi redan förut har nämnt något om, som vi har läst om. Det var ju avsett för de som var utanför huset. Men de tre sista, det talade han till lärjungakretsen inomhus. Först såg vi, nu, nu läser jag hur äh, Delfrags bok. Först såg vi under bilden av sädeskornet kraften och fruktbarheten av ordet om riket. Men på samma gång visades också det hinder för ordets groning och tillväxt som finns i det mänskliga hjärtat. I den andra liknelsen tecknas hur du i den officiella kristenheten ogräs ska växa tillsammans med vete ända till tidsålderns slut. Vi lärar av att vi inte kunde vänta oss en avgörande världsförbättring eller en fullständig seger för evangelium. Och då vi kom till den tredje liknelsen så såg vi där under bilden av senapskornet som på ett abnormt sätt utvecklade sig till ett vittskuggande träd. Hur himmelriket såddes såsom ett litet obetydligt trons senapskorn och att det istället för att avkasta sådana tronsenapskorn beredde ett fritt och skyddat rum för nästande fåglar som plockar bort säden. Nasarenas under det första århundradena så förraktade lilla hop fick snart en äreplats i världen. Alldeles som Lots som satt, som en uppskattad man. I Sodoms portar. Ja, det blev en liten inledning här. Jag ska gå vidare i boken. Och nu ska vi som sagt. Titta direkt på denna liknelse om surdegen. Och det finns en gängse tolkning. Och så här skriver Belfrag om den. Det tog det vara överflödigt att här gå in på den allmänna tolkningen av liknelsen om surdegen. Alla ledande bibelkommentatorer, allt ifrån den första katolska tiden, in i våra dagar, spinnar på samma tråd. Och den utlägges efter så gott som samma schema vart tredje år på Kyndelmessos söndagen. Från kyrkornas och frikyrkornas predikstolar. Ett kort referat av denna gängsutläggning är dock må hända oundgängligt. Tolkningen är i huvudsak den här: Surdegen antas symbolisera evangelium och dess kraft. Kvinnan motsvarar kyrkan eller församlingen. Kvinnan tar surdegen och lägger den i tre mått, eller skeppor, mjöl, vilka återigen enligt den gängse exehesen betecknar mänskligheten, hela den mänskliga familjen. Och här utför surdegen på ett fördolt sätt sitt verk, i det den genomsyrar och förvandlar hela människosläktet. Ja, kvinnan blir då en lämplig symbol för kyrkan. Surdegen är ett ämne som är besläktat med hur det alldeles i motsättning till mjölet i det att den har förmåga att konservera det och förvandla det till bröd. Att det representerar här det gudomliga i dess förhållande till och inverkan på det naturliga livet. En av huvudpunkterna i liknelsen är att surdegen... Lades eller gömdes i de tre måtten mjöl. Detta hänför sig till den stora synliga kyrkan i vilket det levande evangeliet synes liksom gömt och förlorat. Ja. Sen fortsätter Belfrago säga att någon annan syn än vad den stora massan av lärare och predikanter inom kristenheten närmast eh, säger här då verkar vara nästan till omöjligt. Det är en så allmänt bedetagen åsikt att blott få kunna frigöra sig därifrån och i Bibelns ljus under andens ledning taga reda på vad Herren Jesus verkligen vill undervisa oss om i denna liknelse. Ja, man hör ofta tal om evangelisk och bön, om att den goda surdegen mått utföra sitt verk och så vidare. Att någon annan utläggning än den gängsel skulle stöta på motstånd hos storparten av kristenheten. Ändå är det så oändligt viktigt att vi helt och hållet håller oss till skriften själv för att vinna andlig kunskap. Och detta gäller i särskild grad just denna liknelse. Om vi lägger åt sidan alla fördomar och impredikade åsikter och är villiga att höra och följa sanningen ska vi säkerligen också finna den och därmed också mycket glädje och frid. Många gånger kan det bli rent av revolutionerande. Men om det är en revolution som frälsar oss från falska och missvisande läror så är det en salig revolution. Vi fortsätter läsningen ur Belfrags bok. Hör här. Men om Herren i denna liknelse skulle framställa en sådan lära då motsäger han uppenbarligen sig själv, något som är omöjligt eller orimligt. Till Kristus begår inga misstag eller inkonsekvenser. Vi har i den andra liknelsen sett att vetet och ogräset växer tillsammans till dess skördetiden är inne och det utesluter möjligheten av världens omvändelse i denna tidsålder. Som vi har sett kännetecknas denna tidsålder av en blandning på ont och gott och så ska det förbli in till dess slut. Om vår herre menade att surdegen skulle genomtränga hela mänsklighetens steg, då lär han här något som är fullständigt i motsats till vad han lärde i den andra liknelsen. Genomgående visar skriften oss att det vid tidpunkten för Herrens återkomst bland det bekännande kristna ska råda sömnaktighet. Ta liknelsen om de tio djungfrunna. Det ska råda laodiceisk gömhet och självbelåtenhet. Jag läser sänderbrevet till Laodicea. Omoral. Och förrakt för Guds ord. Och då kan du läsa andra Thessalonike brevet. Och du kan läsa vad Timotheus fick för brev från Paulus också. Och otro. Alltså ska människosonen finna tro på jorden när han kommer. Men liknelsen om surdegen brukas flitigt av modernistiska predikanter och lärare. För att stödja den falska åsikten om världens successiva förbättring och förvandling till gudsrike, huvudsakligen genom sociala reformer eller förbudslagstiftning. Ett falskt gudsrikets begrepp har blivit en sudeg som genomtränger det tre måtten mjöl. Vad som menas därmed inses lätt som vi ska se framledes här. Den gängse tolkningen gör sålunda våld på verkligheten och den strider också mot den symboliska mening som skriften tillägger surdegen. Surdegen har ingen god betydelse. Vid samma rätt skulle vi kunna bruka bilden av någon som häller ett glas brännvin i en kaffekopp. Brännvinet kommer då att tränga igenom varje dropp kaffe. Men skulle vi vilja välja denna bild för att åskådliggöra kraft? Ja, brännvinet nämnde han här i boken. Och surdegen har faktiskt den negativa betydelsen. Rakt igenom hela skriften. Vilken är Sudegens symboliska betydelse? Nu vill vi, för att komma till sann insikt om Sudegens bibliska betydelse och därmed om denna liknelses verkliga innebörd, ransaka de olika bibelställen som har att göra med denna sak. Vi får inte glömma att vår Herre, läraren, han var kommen från Gud men efter köttet Davids son och Abrahams son. Det som han talade till var judar. Hans åhörare förstod med all säkerhet vad som var den symboliska innebörden av surdegen. Ingen jude skulle någonsin drömma om att surdegen brukad för att illustrera en utvecklingsprocess, skulle kunna stå som beteckning för något gott. Hos judarna betecknade surdägen alltid något ont. På altaret fick surdeg aldrig komma. Samvetsgrant genomletar den ortodoxe juden än idag sitt hus före det osyrade brödets högtid- för att rensa undan varje spår av surdeg eller av syrat bröd. Till den som hade surdeg eller syrat bröd i sitt hus, han skulle utrotas från sitt folk. Där kan vi läsa i flera citat ur moseböckerna och även i första Korinther 5. Brödet eller mjölet måste städse komma osyrat inför herrens ansikte. Och brödet är ju resultatet av vetekornet som har fallit ned i jorden och dött. Varför det som sådant är en bild av Kristus? Av de två första liknelserna finner vi ju att säden är en bild av det goda. Och då mjölet ju kommer av säden kan det aldrig representera den oponotfödda massan av mänskligheten. Men vi har ännu starkare skäl. Tre mått mjöl, en efa, är en typ för Kristus, vetekornet och livets bröd. När Abraham tog emot Herren, första mosebok 18- Lät han Sara baka kakor av tre mått fint mjöl och bjöd därpå jämte köttet av en kalv om mjölk och smör. Allt har en god andlig betydelse. Det vore alldeles meningslöst att det liknelsen av surdegen bryta mot det helbibliska bruket och låta de tre måtten mjöl betyda något ont när det fina mjölet eliest genomgående betyder renhet. Surdegen är återigen en bild av förderv. Både den fördervade mänskliga naturen och förderv av den goda läran genom villfarelse. Så vanligt var det i Israel att tillämpa surdegen som en bild av något skadligt att ett rabbinskt råd lyder: Förtrode gick åt någon proselyt En till judendomen omvänd hedning. För en 24 släktled har gått till ända. Till han har med sig hednisk surdeg. Om nu både den judiska traditionen och skriften brukar surdegen som en bild av fördärv. Hur skulle Herren då plötsligt kunna använda den som en bild av det kostligaste av allt, evangelium? I så fall är man också naturligtvis nödsakad till att framställa säden i de två första liknelserna som en sinnebild av den onda världen som måste göras god genom surdegen. Ja, vad säger Jesus själv om surdegen? Surdegen motsvarar alla egenskaper hos den genom synden fördärvade människan. Och det faktum att surdegen städse används till rendeg gör den till en sällsynt bild av det förhållande att den rena bibliska läran om himmelriket blivit fördärvad genom inblandning av element av lagisk, vetenskaplig, politisk, moralisk och etisk social art. Då vi lyssnar till Herrens egna uttalanden angående surdegen så blir detta mycket klarare för oss. Jesus säger så här i Lukas 12. Framförallt ta er tillvara för farisernas surdeg som är skrymteri. Här brukas surdegen uttryckligen som en bild av skrymteri. Ett annat uttalande av Jesus. Se till att ni tar er tillvara för farisernas och sadducerernas surdeg. Det är Matteus 16. Och i vers 12, där står det uttryckligen att Herren härmed inte avsåg surdeg i bröd, utan farisernas och sadducerernas lära. Och vidare talar Herren Jesus om ännu en surdeg. Det står i Markus 8. Och han bjöd dem och sa det. Se till, ta er tillvara för farisernas surdeg. Och för Herodes surdeg De här orden sa han efter Det att fariseerna hade tvistat med honom I och med att de begärde ett tecken Men det slutade med att Man föraktade och bespottade honom Och Herodes han var en världslig man Som tyckte om dans och spel Och som även i likhet med många andra världsligt sinnade använde religionen som en krydda i tillvaron Herodes hörde ju Johan, gärna Johannes döparen men han satte köttet högre än kryddan och därför fick döparens huvud falla på grund av ett under sinnesruset givet förhastat löfte mig synes skriver Belfragf att Herren Jesus i de anförda orden har uttalat sig med all önskvärd tydlighet angående innebörden av surdegen. Och vi behöver inte vara i okunnighet om vad han vill lära i liknelsen. Vi vill ytterligare anföra aposten Paulus vittnesbörd om surdegen. Den har inte heller något gott att säga om surdegen. Han förmanar i första Korinther brevet 5 att rensa ut den gamla surdegen. Och då talar han här om även om ondskans och elakhetens surdeg och uppmanar de heliga i Korinth att hålla högtid i renhetens och sanningens osyrade bröd. Och då aposten förmanar galaterna att vandra i frihet och inte lägga på sig något träldomsok så brukar han återigen bilden av surdegen som är i stånd att syra troslivets hela deg. Vi ska alltså akta oss för att använda surdegen som en bild av evangelium. Vi, vi ska nu återgå till liknelsen om kvinnan Och hon är i skriften en bild av församlingen Hör här, både den rena och den avfälliga Både brudeförsamlingen Och skökan på vilddjuret Då brudgummen lämnade denna jorden gav han sin brudförsamling i uppdrag att vittna om honom på jorden och, och handla med punden tills han återkommer. Men kvinnan går bort och hon smyger in surdeg i de tre måtten mjöl. Då Israels barn åt manna i öknen började de att knorra och begärde att få av den egyptiska maten. Vi kommer ihåg, sa de, den fisk som vi åt i Egypten förintet. Gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken. Men nu är vår strupe torr och vi har ingenting. Endast manna ser vi för våra ögon. Och så här gick också utvecklingen i Kristi församling- det enkla oförfalskade Gudsordet var i längden inte smakligt nog för människorna. Man måste smaksätta det med all slags surdeg. Kvinnan tog och lade i och följden blev att den lilla kvantiteten mjöl genom jäsningen blev ansenligt större och degen också mycket mer tilltalande för människornas Efterhand fördärvade smak. Kvinnan känner väl till hur man genom jäsning ska göra degen större. Det var också en kvinna som fyllde efan. Alltså de tre måtten med ogudaktighet. Varmed denna fördes bort till Sineas land. Där kan du läsa om i Sakaria 5 Verserna 7-11. Det var en kvinna, Isabel, som förledde herrens tjänare att bedriva otukt och äta avguda offer. Läs uppenbarelseboken 2-20. Och vi finner till slut i uppenbarelseboken ännu en kvinna som tronar på många vatten, många folk. Sitta på ett vilddjur. Och på vars panna ett namn står skrivet, hemlighet. Det är kvinnan i Babylon. Läs om det här i boken 17. Kvinnan som har gömt surdegen i kristendomens tre mått mjöl är den falska kvinna vars namn är hemlighet, nämligen laglöshetens hemlighet. Och in till änden ska denna kvinna fortsätta med att blanda all slags fördärvlig surdeg i Guds ordets rena mjöl. Så att både lagen, profeterna och skrifterna blir genomsyrade därav. Bibeln säger att ett allmänt avfall till slut ska följa. Surdegens hemlighet. Läran om ett falskt gudsrike, det ska nå sin mognad i laglöshetens hemlighet. Ja, det var mycket på en gång här. Vi ska ta med ytterligare något innan vi avslutar det här programmet. Den sista perioden i den kristna kyrkan är Laodiceas tid då egen rättfärdighet och andlig skenrikedom till den grad råder att man inte ens märker att Jesus måste stå utanför och klappa på. Degen är här helt genomsyrad. Därav också Herrens sorgsna fråga, men ska väl människosonen då han kommer finna tro på jorden? Fördervliga partimeningar ska på smygvägar införas och anammas av falska predikanter som vandrar efter sina egna begärelser. Ja, snart ska man inte längre fördraga den sunda läran. Man ska kräva att få läran tillsatt med de egna begärelsernas surdeg allt eftersom det kliar en i öronen och vända sig bort från sanningen till fabler. Där det är surdeg, där kan omöjligen vara något spisoffer. Där surdeg är kan omöjligen Guds offers blod offras. Detta, dessa ting låta sig aldrig Förenas. Så den här frågan, ska människosonen då han kommer finna tro på jorden? Den besvaras med, ja, av dem som utlägger liknelsen falskt, men Guds ord säger nej. Ekumenernas program ser så vackert ut för den oinvigde. Men börjar man något närmare granska dess innebörd? Ja då, ramlar allt sammans sönder. Ja, det, jag har läst här alltså ur Belfrags bok om den ekumeniska rörelsen. Det är tung läsning, men nödvändig. Det gäller att vi får en rätt bibelsyn och att vi förstår Jesu liknelser precis på det sätt som han menade, som han vill att vi ska ta emot det. Nu ska vi avsluta det här programmet. Tiden har gått och det här är Radio Maranata. Jag heter Berno Vidén. Välkommen att besöka vår hemsida maranata.se och även midnatsropet.se. Julnumret av Midnatsropet finns tillgängligt att beställa kostnadsfritt. Gud välsigne var och en. På återhörande.